під час якої нас і собаку розділяє паркан. То була б така собі бойова нічия, коли собацюра зберігає свободу і яєчка, а ми з Тьомиком зберігаємо цілими сідниці. На превеликий жаль, мій притрушений на всю голову друзяка проігнорував цей елементарний і невигадливий план – зляку проробивши в загорожі величезну дірку розміром 2,5 на 3 метри. Як наслідок, ситуація на полі сильно помінялась. Між нами та Алабаєм більше не було паркану. Про бойову нічую тепер не могло бути й мови. Азіат нарешті стрипнувся. Розпрямив груди і заревів. Речав він до стоту, наче якийсь пришиблений ящер з давно минулої ери динозаврів. Пес одним махом підскочив до діри в загорожі, перегнув голову до землі, з шумом втягуючи незнайомі запахи ночі, після чого голосно тупочучи, Тірнув в отвір і кинувся навздагім за Тьомиком. Не знати, чого я гайнув слідом за собакою. Якийсь час ми так і бігли, попереду берещачий і сковулячий від страху. Тьомик із шматком бляшаного паркану над головою, за ним з гарчанням і глухим гавкотом, злющий алабай, а слідом за Лабаєм чи я, сподикаючись, важко дихаючи і притискаючи до грудей, масний кульок з заладками. Коли перший шок минув, в моїй макітері зринула несподівана і доволі цікава думка, що якось це все неправильно. Серед нашої трійці, по-моєму, «Я один займаюсь дурницями, іншими, словами якого біса я жену на зерці за Алабайм. Відтак я спинився, кілька секунд віддихувався, намагаючись погамувати серце і привести в порядок переполохані думки. А тоді розвернувся і попер у протилежний бік» молючись за вупокій душі напарника. Артема з соба і тим часом зникли за рогом маєтку. Алабай погнав хлопця навкруг будинку. Я мчав на південний схід вузькою стежиною, стиснутою щільним плетевом невисоких гнучких деревець та кущів, якою ми, Сьомиком годину тому піднімались до особняка. Я сподівався, чим скоріше дістатися до траси, а там десь поряд мала стояти наша вантажівка. Одначе вже зовсім скоро з жахом переконався, що фортуна остаточно відвернулася від мене. Поки я збігав найкоротшим шльохом до шосе, Пекельний азіатський барбос гнав мого товариша іншою стежкою вздовж північної сторони маєтку, яка обкручувалась довкола помістя і теж вела до магістралі. Безперечно, для того, щоб добігти до того місця, де путівець, що гинає котеж з північної сторони, впинається в основну дорогу, Моєму напарнику потрібно було подолати відстань щонайменше утричі більше, ніж мені. Інакше кажучи, за всіма законами фізики, я мав би дістатися до перехрестя значно раніше за Тьомика і спокійно його проминути. Однак я не врахував того факту, що Артем біг не сам, а за підтримки нестямного і злющого собако-ведмедя. А ви ж самі чудово знаєте, людина без псини, яка наступає ззаду на п'яти, нізащо не зможе бігти так само швидко, як та, що відчуває за спиною дихання великого і злого собаки. Причому чим більше собаки, тим більшою буде різниця у швидкості поки okay, йдомчав до перехрестя, вся моя фора звелась на нівець. Тьомик, вимахуючи руками і високо задираючи ноги, вискочив з кущів ліворуч і трохи позаду від мене, охлялий, обдертий, немов якийсь київський бездомний волоцюга з центрального залізничного вокзалу. Таке враження. Ніби мій друзяка скакав галопом вже другий день поспіль, а не кілька нещасних хвилин. Коли він порівнявся зі мною, я зауважив, що його обличчя, груди та руки рясно обліплені пошматованими листочками, колючками і гілочками, а ноги до колін вивезені коричним брудом. А ще Артем був страшенно блідий на лиці, більше не кричав. Мабуть зрозумів, що немудре горлання тільки відбирає снагу і спирає дух. А зайві сили нам сьогодні, що не кажить, не завадять. Ніч обіцяла бути довгою і веселою. Поки Тьомик петляв у кущах за садибою, Йому щось так вдавалося триматись на безпечній віддалі від Алабая. Проте, коли ми всі разом вискочили на рівну дорогу, ситуація різко погіршила. Азіат прудко нагнав нас, і навіть кілька разів спромігся хапнути зубами мою футболку на спині. Тепер від жаху загорлав вже я. Репетуючи і чіпляючись рукою за Артема, аби не відставати, я вризався очима у темряву, шукаючи хоч яке-небудь дерево, на якому можна було б заховатись від звіра. Але повсюди погляд натикався на одні лиш корчі та карликові пустельні деревці. Чесно кажучи, я вже. Подумки прощався із життям. Через шалений крос мої нутріші палали пекельним вогнем. Здавалося, ще трохи я виплюну легені на асфальт від усвідомлення того, що я помру ось так безславно, уміятим на вечері якимось азіатським чупакаброю, котрий невідомо як потрапив до Перу на очі не вернулися сльози. Одначе я хапав повітря так швидко, що просто не мав часу на схлипування. Несподівано Артем смикнув мене за футболку на пузі. "Ой, набігу прохрипів, мій товариш, я не зрозумів. О-о-о! Наші горлянки задерв'яніли від напруги. І ми просто не могли нормально перемовлятися. «Олай!» – повторив Артем. «Що? Я кажу, віддаю! Олай! Олай!»